Hallo jylle allemaal, ek wonder of Jacob toen nou ooit weer vir Joosef gesien het. Die broers het nou allemaal huis toegekom, hulle het vir Benjamin saam en vir Simeon, en hulle het vir Jacob vertel dat sy sien Joosef nog leef, en hulle was toe so blij dat hulle somme vir drie daal lang feestgeveer het. En na die feestveerrein ook alles verby is, het Jacob gesê, ek dink ek moet maar een bykie vir my sien in Egypte gaan kuier As ek om nou gesien het en ons het lekker gekuier dan sal ek maar weer terugkom na my aarde toe hier so, hier waar ek bly in Kanaan. En vader Yahweh hoort toe wat hy sê en vader sê toe vir hom, Jacob, ga nou na Egypte toe en ga met jou hele huishouding en bly daar. moenie bang wees nie, moet glad nie bang wees om na Egypte toe te gaan nie, want ek, vader Yahweh, sal jylle a groot nasie maak. En Jacob dink toe by homself, en hy sê vir homself, ek sal gaan en ek sal gaan kyk of my sien daar is, en of hy nog ook vasthou aan vader Yahweh, en of hy vir Yahweh lief is, En ek sal maar bykie gaan seker maak, dat hy nou nie afgedwaal het nie, want hy bly tussen ek snaak so klomp mense, die klomp Egyptenaars is nie van ons mense nie. So, dat ek maar net seker maak, dat hy nog by vader is. En, ja, wie sê toe vir Jacob, Jacob, vrees nie oor Joosef nie, want, Hy behou steeds sy eerbaarheid om my te dien, soos dit goed sal wees in jou oor. En Jacob was baie bly oor sy sien, toe vader Yahweh vir hom hier die woorde gegeen het. En Jacob het toe opgestaan, en hy het laat allemaal hulle goeikies oppak, en by mekaar bring, en toe begin hulle trek. Dit is nou Jacob en al sy sien, dit is nou 11 sien, want Jozef was ons nou klaar in Egypte. En Dina en al die seense vrouwens en al hulle kinders en al hulle diensknechte en al hulle vee verskrikkelike groot trek. Maar hulle gaan toe nou op na Egypte toe om daar by Joosef te bly. En hulle trek het het seker een gevat, ek neem aan het het 'n paar daag gevat. Maar toe hulle nou na by Egypte kom na die plek waar Joosef is, sê Jacob vir Juda. Jooda, gaan vooruit en gaan sê vir Joosef dat ons hier so is, want Joosef moet nou vir ons een stikkie grond gee waar ons kan gaan bly, waar al ons dieren kan wei en loop en waar ons mense elke in een oude plekkie kan kry om hulle huisies te bou. En Jooda het toe so gemaakt en Joosef het toe afgekondig dat al die machtige manne en sy diensknechte en amal wat daar is moet saam met hom kom, om vir Jacob te gaan hallo sê, om hom te kan ontmoet. En as iemand nie dit gaan doen wat hy nou sê nie, dan moet hulle sterf. En die volgende dag het Joseph met al hierdie mense, wat nou by mekaar gekom het in Egypte, met die hele lot, dit is een verskrikkelike groot klomp mense by mekaar, en hulle het nou allemaal saamgegang, om vir Jacob te gaan ontmoet. En hulle het hulle mysiek instrumente saamgevat en hulle het gespeeld met tamboreine en dromme. En hulle het alle rande lekker ruikgoed op die pad gestrooi, so dat allemaal dit kan ruik. En die agroond het omtrend geskut van hulle geskreeuw, so blij was allemaal gewees om vir Jacob te kan gaan ontmoet. En al die vrouwe van Egypte het op die dakke geklim en op die mure, Ach, mense, amal was so bly om vir Jacob te gaan ontmoet, want niemand het geweet hoe lyk Joosef, wat nou oor hulle heers, net onderkant die Faroe, se pa nie, so amal wat hom vreeslik graag gaan ontmoet het. En Joosef het ook toe een kroon op sy kop gedra, wat Faroe gesê het hy moet dra, dit is een koninklijke kroon. So hy het baie mooi gelyk. En toe Jozef omtrent so'n 50 voorarms van sy pa af is, van Jacob af is, het hy van sy strijd waar afgeklim, en hy toe na sy pa toe begin stap. En toe die reis van Egypte sien, toe al die mense sien, die hele klomp mense sien, dat Jozef nou afgeklim het, en dat hy te voet na sy pa toe gaan, het hy ook afgeklim, en te voet na Jacob toe geloop. En Jacob het die leer van Jozef gesien naderkom, en hy het na dit gekyk, en hy het gewonder daar oor, hy was vreeslik verwonderd, en Jacob het vir Juda gesê, wie is daar die man wat daar aankom? Dit lyk of hy een koning kan wees, hy het daarom 'n prachtige rooi kleed aan, en hy het een kroon op sy kop, want hy het nou uit sy strijdwagen klim op pad hier na wie is hy, weet jy, want hy val my nou nogal op, ne? En Juda het vir sy pa gesê, Vader jakob dit is jy sien, dit is Jozef, die koning. En jakob was verskrikkelijk blij om te kan sien hoe sy sien uitgestuig het in die leven. En Jozef het by sy pa gekom en hy het voor sy pa gebuig, baie nederig, baie vol liefde, neergebuig, tot op die grond. En kyk, toeraak Jacob haastig en hy het begin hardloop, en hy hardloop na Jozef toe, en hy val om my nek, en hy soen om, en hy druk om, en hy huil, en hy so bly, en Jozef het ook so met sy pa gemaakt, hy het sy pa om my nals geval, hy het om gedruk, en hy het om gesoen, ach, en toe huil hulle so van blijdskap, om mekaar weer te kon sien, na so veel jare, en al hierdie goed wat gebeur het, so mense, Ek vees sommer een traantje uit my oog, want dit was so wonderlik om te kan sien hoe hierdie twee mense, wat so lief was vir mykaar, uiteindelik weer by mekaar kon kom. Dit was wonderlik. En jakob sê toe, ach, nou kan ek in vrede dood gaan. Ek het my kind weer gesien en ek weet dat hy leef en hy leef met glorie. En die seens van Jacob en hylle vrouwe en hylle kinders en hylle dienstknechte was amal baie baie bly. Hylle was amal so bly dat hylle gehuil het van vreugde. En hylle het om elkeen, amal van hylle het, elkeen vir hom een oud swinkie en een drukkie kom gee. En Jozef en al sy mense het toe later nou weer teruggegaan na Egypte toe in het deel wat sy naam Goosen is. Dit was 'n baie goeie grondgebied waar hulle toen nou kon bly en hulle vee daar kon laat wei en elke en vir hom een ou stikkie grond kan vat en 'n huisie kon bou. En hulle het goeie kleren gehad en hulle het goed geleef daar. En Jozef het bykie ouwer geworden, maar hy het laat sy twee seens by Jacob in die huis bly, so dat hulle kan leer van die vader sy wee en van sy wette. So hulle ook vadersse kinders kan wees en verder in hulle lewe weer vir hulle kinders leer. Nou ja my maats, nou weet ons dat Joosef en jakob uiteindelik na al die tyd mekaar weergesien het en hoe verskrikkelijk blij hulle was. Dit sal dan sleg wees as jy nou nie meer jou ma of ba kan sien vir die volgende dertig of veertig jare nie. Wanneer jy nou al klare oma groeikie is, dan ontdek jy, jy kan nou weer jou ma sien. Sal jy nie baie bly wees nie? Sal jy nie bly wees omdat jy so lang gehuil het om haar te kan sien nie? Dit was net te wonderlik en vader het hulle allemaal geseen. Nou ja, nou kan ons daarom nog net vir vader sê dankie dat ons daarom nog by ons ouwers is na. Julle moet allemaal een goeie dag verder hee hoor.